Yeah! Välkommen till Hatradion, programmet där vi släpper tyglarna och tycker till. Dagens ämne är de sämsta filmparen. I filmer existerar det ju oftast par av något slag. Och det är ju allt från ett kärlekspar till två kompisar till ja, två polispartners till exempel. Uh, för att en den ska fungera så krävs det då för filmens skull att de här två delarna av paret har någon slags kemi. Jag vet inte om man kan kalla det något mer än så. Det måste liksom finnas någonting som funkar mellan dem. Uh, ett typexempel på ett par som verkligen inte funkar är ju i de här Twilight-filmerna som har kommit då. Där vi har Edward och den här Bella. Uh, Edwards... Karaktär är ju visserligen ganska så spännande, och även då den här varulvskillen, då som är med i den nya filmen, är också lite så här spännande på sätt och vis. Så det finns liksom lite karaktär den Bella, hon är ju helt tom. Alltså, det är ju verkligen bara så här stoppa i dig själv här tanken är att man pratar med liksom en ung kvinnlig tittare som ska tycka att det är hon som är Bella, det är därför Bella är så himla, liksom ett vitt ark på vis. Således har jag nu sammanställt en lista över de sämsta filmparen någonsin Punkt nummer åtta Aragorn och Arven från Sagan om ringen Okej, okay, det kanske är mest för att Liv Tyler är så fasansfullt dålig, men maken till trist relation som man letar efter. Det verkar inte alls som att det är sådär fantastiskt kära som historien försöker förmedla. Stelt och trist, men de är väl sådana de där jävla allorna. Nummer 7. Vivian och Edward, pretty woman. Richard Giras, shit vilken talanglös man. Vad hände egentligen efter American Gigolo? Han staplar bajsblock på bajsblock och nu har han byggt en hel kinesisk mur av avföring, ifall han rätt åt hamn att han blev gråhård vid fem års ålder. Vad gäller fröken Roberts så är det ett helt eget kapitel i värdelös Den här kvinnan har på något sätt lyckats lura halva världen att hon är något att ha. I den här filmen förenas då de här båda idioterna till en stor vagn av surströmming. Man snarkar i filmens ingress och man har man tur och vaknar med en liten kämie av George Costanza, ja ni vet han är den roliga i Seinfeldt, för att sedan somna igen och vakna till att tvn står och brusar. Åh satan vilken tristrädda. Nummer 6. James Carter och Lee Rush Hour förr i tiden så var alla såna här buddy-movies stöpta i exakt samma form. Det var en vit kille som träffade en annan vit kille, de slogs lite, de löste brott, eller kidnappade en elefant eller marknadsförde en ny typ av flingor. I slutändan blev de vänner. Sen ändrades konceptet ganska drastiskt under 80-talet med filmer som Dödligt vapen och Snuten i Hollywood. I de här och många andra liknande filmer så träffade den där vita killen en svart kille. De slog lite, de drog... De tog någon för hos sin förrätta, tjänade en hacka på börsen och köpte laka tillsammans. Det var en modig och ny era med fräsiga skämt om hur vita killar inte kan dansa och svarta killar pratar lustigt. Det här verkade buddy-movie-konceptet stagnera. Vad skulle man nu göra när rasvallen var penetrerad? 90-talet hade förstås ett svar. Den där ursprungliga vita killen fick nu vara en svart lustig urre och han får istället träffa en asiat. Nummer 5. Maverick och Jerry Lee Canine. En annan utveckling på buddymove-konceptet var att teama upp vår kära protagonist med en synnerligen ovanlig partner Det Här misslyckades experimentet katastrofalt I filmens försvar ska se att manuset skrivs av den ständigt värdelösa Steve Siegel, inte sigal. Och hjälten spelades också av den talanglösa Jim Belushi Ni vet han som är bror till en bra kobiker Jim Belushis partner spelades också av en chefer Nummer fyra. Harry och Lloyd. Dumb and Dumberer, When Harry met Lloyd. I den första filmen så har vi Jim Carrey och Jeff Daniels, och de är sjukt roliga, och det är en fantastisk humorfilm. Den har någon slags magisk balans, och den smaklösa humor med, med kiss och bi, så att säga, vägs upp och hålls intressant och roligt genom den här ganska vackra relationen mellan filmens par. Och de förmedlar också en värme, då, som ger det här kiss och bi, sammanhang, och det får på något vis ett värde i alla fall. Den här prequelen däremot, det är inte riktigt ett stolpskott. Det finns inget samspel mellan Eric Christian som är Lloyd och Derek Richardson som är Harry. Kiss och bajset däremot, det är fortfarande kvar och det är överallt. Så resultatet är en ganska banal och smaklös film. Nummer 3. Ross och Rachel från serien Vänner. Till en början så verkade det som att det skulle kunna bli något som något som ovanligt som en trovärdig kärlekshistoria i en tv-serie Och det verkade faktiskt gå hela vägen när Ross till slut fick sin efterlängtade kyss efter att ha suktat efter Rachel i flera år Tyvärr så fick vi ju tio år till av, av serien och den blev sämre och sämre Karaktärerna kändes mer och mer frånkopplade från världen när till slut var hela situationen en slags rymdson på en öde ökenplanet Det var kallt, mörkt och helt medlekslöst Nummer två Spice Girls. Spice Girls, The Movie. Okej, okay, det är inte bara i den här filmen som det här kommer fram, men uppenbarligen så är dessa fem kvinnor inte vänner alls. Vilket också visade sig ganska tydligt när de också splittrades. Nummer ett. Padme Amidala och Anakin Skywalker från Star Wars-trilogin. Den, den första prequel-trilogin alltså. Här kan man verkligen snacka om dåliga odds. George Lucas har skrivit manuset, och det talar ju tyvärr för att det kommer att vara ganska taffigt. Christian Hayden och Natalie Portman är visserligen tämligen fagra båda två, men någon skådespelartalang har de inte riktigt visat upp. Och nej, hon är inte särskilt bra i Garden State. Om man sätter sig in i hela det här losses så vet man också hur mycket som påverkas av att den här relationen eh, liksom finns. Alltså Anakin går över till den onda sidan för att han är rädd för att förlora Padme. Det är en enormt stor uppoffring att göra för någon och det kräver att det ska finnas liksom en väldigt stark kärlek där. Och den här kärleken får vi faktiskt inte riktigt se i bild. Vi får höra den hyfsat liksom orden säger jag älskar dig men skådespelaren säger var är min lön någonstans? Jag vill ha en latte. Det här är liksom alldeles för mycket som hänger på deras relation. Det, det, Lucas kan verkligen inte skriva man, man litar liksom inte på att de här faktiskt tycker som de säger De är båda ganska kalla och döda Och deras liksom kärleksbevis här och där Det påminner mest om typ tvingade pussel från ryska posten